Salmul 50 al cheii lui David. Doamne iubirea ta cu paloșii de foc, balaurul mândrii, mânii lăcomii, zgârcenii lenii de sânări și pizmei la tăiat. Doamne iubirea ta în cupa gândului smerenia sfințită, ca vinul aturnat și râna ca pe -o pâine Sfințit în mâncat. Doamne, iubirea ta la jugul crucitare, pe rând când ne-a chemat, Destinul nostru înșertă și dor ne-a schimbat. Doamne, iubirea ta ca înger prin viață ne-a purtat, Când printre șerpi și scorpii o cale ne-a lăsat. Doamne, iubirea ta când leul satanii ne-a cercat, Prin cruce scut și paloș, în mâini ne-a așezat. Doamne, iubirea ta cărarea cea strâmta luminată, luminat, Și ca să trecem podul, un înger tu ne-ai dat. Doamne, iubirea ta pe aripi la ceruri ne-a purtat, și în jarul ei tămâia din salmi noi am turnat. Doamne, iubirea ta ca stele în cer ne-a Și stâlpi în altăul templu din noi a înălțat. Doamne, iubirea ta cu haruri, pe rând ne-am îmbrăcat, iar noi de bucurie cu psalmi ne-am închinat. Doamne, iubirea ta la față și în inimă ne-a schimbat, când chiar lui David, ca roda al viei tale, cu drag tu ai luat.